Morgó és mély nyögő hangok hagyták el izmos torkát, kezéből kihullott a tégei, mely nagy koppanással merült alá a habzó mélységben. Az alak két rét görnyedve küzdött a görcsökkel, melyek a testét kínozták. Hófehér bőrén repedések keletkeztek, és mindenütt kísérkent a vére. A bőre az egész testén olyanná vált, mint a megrepedezett jégpáncél.